Riwayati Lomong Rasul, Pasal 24 Tu mali mohuimula te Paulus tata hangitu istana liguburnur, te Ananias imam muda'a, PPN da walota dudula'a dudula'a, tauloyahudi, wau pengacara ngota tatanggu-tanggula te Tertulus, lona omota odekota lo Kaisarea, timongolioma olota luwa liguburnur, wau lopodulohu oleh Paulus. Te paulus pilo itiangyo mai li gubernur. Lapa tau te tertulus malalu mulao he moda awa olio. liyo. Tio ia o die. Tuani, gubernur tamo piyoh hilalio. Lipulamiyate ma lo wali amani. Tau tituani lo wali tauwa. Wawalo o bijakili tuani, Tituani tuani helopo o piyohe li pulamiyate ya. Ua ditawaita lai te hetoli mola miatia, walo sukuru o penu to utunu amiatia walo. Ba alihu dilanghontua wakutuli tuani urugi, watia mahila omura lohila tuani, alihu tuani mandungeh mola ngope, uma poposambeo mai la miatia botie. Lo tapu mo talia miatia, tau botie tau moleto. Dia lohu tubulhu to lo ta tolo talo tau lo Yahudi. Nga amila toko takotawala toila dia lo Roma. Tio tak uwa lo tau tawala tak opahamu Nasrani. Tio olo ta lohimondala mo ponaji si bele lo eeya. Uito lo sababu liyo, amiatia lo he upak olio. Wa umamu muta'ao olio, mo turutimah hukum lo agama la Botelisias panglima lo pasukan boito, lo omai lo heju olio monto olamiatia. Lepas tujuh lopo ahumai tak oma sa'alah Walau tahu boh tie Mona omai motalua wo Lituani Wonutituani mai lapata Al-Mumarekisa tau botie, tie Mamuali otawa Lituani Nga amila pasali uhe popo Tuludul ode olio Tau tau wala lo Yahudi Tawa luho teto Hepoda awa oleh Paulus Olo Pauti Mongolia hepolo iawa de unga amila uilo ia letertulus Boito memang ibanari Lapatau ti gubernur Felix lolo Maya Paulus de utiom wali mo bisala. Lapatau Paulus lolo ia odehe. Atau alatia de utituani malu hakim atau bangus sabutie, ma ngolot tahun hiheolio. Uitolos sababulio walohi lawas senangi, waltia malametai duluh bertie tertalu lituanie. Tituanie malu menghentut tahu de udilale beto ma puluaw duhui lalu mau. Wahai lo nak amei ode kot talerusalem matabia, dia lu mata mata lo uduga alatiah mau partiah walau tau, me ambah mau himu atau tau mau tubulhuto, to pangoh belah lo eya, me ambot belah he petabialo, wah to ta tambatialo wewo to kotabotie. Timangoli dilamui menghimaibukti ode li Lithuania to me mihu Wati mangakume dek wati hamulub Allahu Taala e, lao mangotiong bulami mau turuti ma pengajar li Isa Almasi uhe tanggulaneng ngole paham Nasrani. Boatia olo de botattapu parcia odeng ngamilauha Allahu Taala atu Kitabilo Taurat, wao Kitabilo mangon nabi. Wati oleh maharap odek Allahu Taala, odelo timengole ngamilauha Taurate de utau ta banari, meambot tadi la banari, mamulih popo bunglomai lo Allahu Taala monto Waktu lepas awal bulio, wati alat itu mengusahat untuk mula wala hilah beresi total oleh Allah Taala meambat total manusia. Mangol tahun hijiheolio, wati lelo lama kotalo Yerusalem. Masih wati wati dipotiloh hijiheoloh walingai wala dalam mai sadaka oleh tahemisikinia to bangusalah watiya wala nghe kurbani oleh Allah Taala to berelo eya. To watiya doghem hutu pasalibaito wamai lapat tolo potberesi batangan watiya. Tahu loh, loh duga makolati atau pangobeler lo eh ya. Dia loh tahu menghutulateto, wau dia loh orang buluhuto. Bawa loh te to ngololo tak tahu leahudi lantoprovinsi lo Asia. Di mengolitamu si loh te mau paduloh olatiya ada elitwani, kau noloh umali paduloh huli mengolit atau mimbihuatiya. Mehamba huli matau tawalabu Walaupun ilah dungali mengolih atau latihan terwate ilah dililiyah terlalu mahkamaloh agama. Boleh pasal itu awu bisa latihan atau terlalu mengolih, dewi teri to lo iya odie. Wateh adililih mengolih terulah hendie betie. Sebab wateh percaya dewata maloh pawate ma apa pembunguloh mai lo Allah uta Allah lontok kuburu. Bupengajarili Isa Almasi upilelelioh mai le Paulus Boito, Memang ima otawali gubernur Felix. Tio lo pemberendi mao lo sidang boyito. Wa ulo ia odie. Wonu Wono telisias panglima lo pasukan maledung kamai. Wa umamo mutusani para karali mengolibu tie. Lapa tau tio lo marenda mao tak uwa lo pasukan. Tahemodaha ole Paulus. Ali utatapu mulah hangi oleh Paulus. bopo pohe lio mao. Wa uono mongosahabati lio mona omai mohinda olio, lio. Dila endelio mola, di gubernur Felix Lona omai wali Drusila dilelio, tak buangota tau lo Yahudi. Di gubernur Boyi lo tiangai oleh Paulus. Lapa tahu lo dunguhe oleh Paulus hemobisala to mimbihu imani odi oli Isa Almasi. masi Boto uti Paulus hemobisala to mimbihu adili, mola hangi na pusu wa upasali lo dulahu ukiyama udunga-dunga mai di gubernur Felix lo lohe. Tunggulah lo tiololoh ia odie, cukupu wito, pon aloyo. Wonu boloh hiangamu piyahu, wa umuli mo olemu. olehmu. To utiololoh ia odito, tioloh ya mo harapu te Paulus mengohidoy olio. Sababu wito, tiol hello babale a lo, lo tiangai oleh Paulus mo bisa lah. Boto umalega napu dolo tau nu, ti gubernur Felix magilandia leperkios pestus. Di gubernur Pelix, ohila moposanangi hilalotau lo Yahudi. Uitolo sababu liotio lo mulimau oleh Paulus tata putatahangi.